що всі троє час від часу зітхають, не відриваючись від комп'ютерів і паперів. Розділ 24 Понеділковий ранок почався з шоку. Щойно Амалія зібралася спустити ноги з ліжка, як побачила на старому, вичовганому паркеті, просто біля капців, мертвого голуба. Жінка зойкнула і відсахнулась. Цієї ж миті щось упало на її ліжко. Амалія здригнулася, але відразу боковим зором, Заважила кішку, яка наближалася і потерлась головою об її руку. О, «Господи, це ти зробила? Кажи, ти!» Вона гидливо відштовхнула від себе тварину і крикнула. «Іди геть! Геть із мого ліжка. Кішка обережно зістрібнула на підлогу, мимохідь принюхалась до мертвого птаха і рушила на балкон. Губи, що знову на перилах, голуби, що знову топтались на перилах, сполохалися і зникли. Амалія опанувала себе, стала з ліжка, зулакавці, Обережно обійшла бездиханне тіло необачного голуба, що закряк у якійсь неприродній позі з вивихнутим крилом, і рушила до ванної кімнати миватися. Повернулася вона боса, тримаючи капці в руках, і вийшла на балкон. «Ось я тобі зараз, от покараю, знатимеш. Що ж ти за тварина така? Ти ж не від голоду його вбила, а навіщо, для порядку?» «Так ти й сама тут ніхто, чуєш?» Амалія замахнулася на кішку капцем, а та позадкувала. Стиснулася у витин сидіння крісла і зашипіла. «То ти ще на мене шипітимеш? Іди геть! Я й учора тобі казала, тут тобі не жити, а ще й з такими бандитськими звичками. А навіщо ти його в кімнату притягла? Мені похвалитись? Дякую, що не в ліжко. Жінка для остроху знову замахнулася на тварину капцем, як раптом побачила на сусідньому балконі бабусю, яка уважно спостерігала за її виховним процесом. Амалія знітила, скинула капці на підлогу, взулася... Сусідка натомість скивнула і промовила старечим голосом, намагаючись бути почутою. «Що, Сильва таки повернулася, а то розумна. Шкода було, коли продавали квартиру. Її відвезли комусь на село, а самі... Ну, ви в курсі, бачите, знайшла. Правда, господині вже немає. Добре, що ви її впустили. А голубу вона піймала рано вранці, я бачила. Вони хоробі стали без неї, знахабніли, та й бруд від них. От вона і нагадала їм, хто тут хазяїн. Ви ж знаєте, коти вважають, що. «Це ми з ними живемо, і в них, а не навпаки». Вона дивилася то на стареньку, вдягнену в теплу кофту, хоча сонце припікало із самого ранку, то на кішку, яка, виявляється, була тут господинею, і звали її Сильвою, а Амалія, відповідно, просто стала її наступною квартиранткою. «Мене звати Уляна Марківна. Коли що, гукайте. Хоча я вам не сусідка, ми живемо в різних під'їздах, а це роз'єднує». Жіночка зітхнула і визирнула на вулицю. «А Сильва молодець, не ображайте її!» Жінка не встигла відреагувати, як старенька несусідка зникла за дверима свого помешкання. Амалія ще дивилась на її спорожнілий балкон, потім погляд повзнув по інших, і жінка усвідомила, що в цьому будинку буквально кілька балконів лишилися незаскленими. Її, цієї пані, та ще пара-трійка. Решта були перетворені на скляні шпаківні різного ступеню потворності, Завдяки яким господарі отримувала кілька додаткових квадратних метрів захищеної від дощу корисної площі. Жінка відчула на собі погляд. Кішка уважно спостерігала за нею і здавалось, розкаяння її зовсім не гризло. Навпаки, вона виглядала ображеною, адже хотіла догодити, а тут таке. Амалія зітхнула і повернулася до помешкання. День почався. Вона планувала випити зранку кави і їхати до банку по гроші потім у турфірму, далі, можливо, у кав'ярню пообідати. А там, як карта ляже, принаймні важливу справу буде зроблено, і воно почне рахувати дні до відльоту. Жінка зупинилась біля нерухомого птаха. Що з ним робити? А що робити з кішкою? Усе це ніяк не входило в її плани. Власне, плани і самі виникли лише три дні тому, і хоч якось визначили її найближчі перспективи. Їсти і пити каву в присутності непіщика не хотілося. Жінка переодяглася яскраво довгу спідницю та білу блузку, прикрила очі темними окулярами, а невелика світла сумочка, вже невід'ємні, і від її образу мережені рукавички доповнили літнє вбрання. Амалія взяла на кухні непрозорий пакет із супермаркету і замерла над птахом. Присіла. Тільки зараз побачила трохи крові на зламаному крилі, скривилася і не стала приглядатись далі. Накрила розкритим пакетом закляте тільце, ніби згребла руками те, що опинилось під ним, і перекинула на один бік. Тах опинився в пакеті. Ховати його по людськи не було ні можливості, ні бажання власне, це не її домашня тварина, до якої прикипаєш душею. Винести та покласти в контейнер для сміття, що ще вона могла зробити. Гакицьку геть, бо так щоранку буде приносити трофеї. а за кілька днів і вона сама звідси поїде. Сильвокс позвала на кішку, стоячи в прочинених між квартирою й загальним коридором дверях, та не відізвалася і не підійшла. Амалія повернулася до квартири, зеркнула на балкон, розгляді... розгляділася навколо, позаглядала за коробки, навіть нахилилася і зазернула під ліжко. Сильві ніде не було. «Усе одно доведеться тобі вшиватись, Люба», – виразно промовила Амалія і вийшла. Розділ 25. Вона зайшла до приміщення банку і спитала менеджера, чи може отримати замовлені гроші.